Він підтримував і зів Максима у синявих сутінках і, озираючись, щось шепотів, скаржився. Ні, плакав. Так плакав. Зашкарублий, загрубілий, закурений димами і порохами всіх систем, загартований смертями, попечений вогнями, Василь Леза плакав. Він бачив власну загибель. Чув її своїм серцем і не знав, до кого ж йому тим серцем своїм зашкароблим пригорнутися. Серцем, що раптом перед образом неминучої загибелі, вгляділо страшну свою самотність. Він тихо тихесінько журився, жалівся, Максимові жалівся, що проніс свою голову через фінляндську війну, через польську. Через перші роки цієї, через полон і німецьку армію, через партизанщину, але далі, мабуть, не витримає вже. Далі вже він загине, і його загибель дволика. Ні, їх дві загибелі, одна доганяє, ідучи по п'ятах, а друга чигає десь там попереду. Максим мовчав, чим він міг потішити цю людину? Який він міг подати їй надії, він сам іде вже, як по лезу меча. Ще Василь Легиза тримається твердо на ногах, іде чітким кроком, а він уже гай-гай, його тримає тільки впертість. Все життя він думав, що його сили не вичерпні, а тепер побачив, що за ці дні вони вичерпались, що його вже вимотано до краю. І найбільше вимотувало його відчуття пустки і холоду. Максим машинально кутився у ветхе своє пальто і не міг зігрітися. Не тому, що пальто було ветхе, а тому, що того холоду, який він тепер відчував, ніяким пальтом не нагрієш. Душі холодно, мовляв Соломон. Це було найстрашніше. Душі холодно. Хтось у ній уже гасив іскру тепла. І вона тепер уже була як мотор без іскри, чи як локомотив без пари. Того, що він був уже хворий, що він уже мав пропасницю, Максим ще не усвідомлював. Та й то було йому байдуже, не те його печалило. В очах його стояв образ цієї жінки, тієї матері з іконами Спасителя і Марії, жінки, повергнутої в болото громом і блискавкою з неба. Образ тієї жінки, що так вірила в чудо. Коли зник той образ, коли згасла та сліпуча картина, настала темрява. Тепер та темрява заливала Максимові душу, топила її, зносила в прірву. Розділ 14. Янгол. Це сталося біля великої писарівки. У слід била артилерія, гарматні стрільна прилітали нагло звідки лязь, і, закінчуючи свою параболу, репались над колоною. А вгорі кружляли вили літаки. Біля Великої Писарівки на магістралі Суми-Охтирка-Гайворон-Тамарівка створилося пекло. По цій магістралі відступала зразу армія, море цивільних і велика колона їх, смертників, з Максимом серед них. Це сунулося суцільним строкатим потоком, то втрачаючи, то знову сяк так відновлюючи дисципліну і порядок. Але тут, біля писарівки, все перетворилося цілком у хаос, зірвавшись із усіх хуторів. На розквашеній глеюватій дорозі той потік закипів, як лавина. Загекуючись, він лементував, стуганів, скриватав, і палахкотів дикою істеричною лайкою. Вдираючись у заглиблену вулицю, як у пащу якоїсь потвори, наїжачину поламаними тинами і обчухарними деревами, той потік душив сам себе у конвульсійному поспіху, ніби залазячи у цей прохід між тинами, сподівався тут урятуватися від смерті. А смерть напосілась шулікою. Ота артилерія. Її гостинці в лапках прилітали зненацька з свистом, з улюлюканням на це людське стопище, чвохкали в баюри і розривалися із страшним гуком, здіймаючись буранами землі і заліза в небо, туди де літаки креслили спіралі, стоячи на крила бокаса. З-під тих літаків і гарматних стріленг Шалено виривалися гвардійці, сталінградська піхота, і танкісти на санях, і цивільні люди, і жінки з немовлятами, і старенькі матусі, і торбешники, і міліція, і командири, і представники відновленої влади. Все це летіло впереміж, збиваючи і топчучи одне одного. Лише не летіли вони, Максим і вся їхня колона смертників колона приречених. У суворому порядку єдине, що тут іще мало порядок. Розбиті на відділи і батальйони, зімкнені щільно, вони лежали збоку, відтиснені від шляху, випхані з вулиці на горби і на городи, покладені там у мокрий сніг і багно, та оточені мовтином, тяжко озброєною вартою. Вони лежали і, не би, тримали параду. Крайнім з флангу сидів на снігу Максим. «От установа», – звучали в його вухах пригадані слова Васі Тонкіста, – «поставлять тобі стілець, посадять на нього собашника з рушницею, і вже маєш цитаделю». Правда, вартові раді були б чкурнути хто куди, але куди? Все одно нікуди. І через те вони були всі на посту, смертельно бліді, історично люті. Вони пасли свою отару, а Карнач спеціально пас Максима, що з нудьгою байдуже дивився просто перед собою на шлях. Господи, яка злива тваринячого підлого жаху! Скільки злоби і тупої жорстокості, що й перед смертю, що сама себе жере, душить із садистичною насолодою, переступаючи через кожного іншого. Якась Лавина оголеної, вже ніяким фіговим листком не прикритої людської мізерії. Він дивився, і не було в нього жалю ні до людей, ні до себе. Це все закономірно, і це ось жах Содоми і Гомори. Здавалось, пекло розверзлося, забираючи весь цей непотріб під улюлюкання усіх чортів і чортенят. І його теж ось чекало це саме пекло. А ззаду все сильніше і сильніше напирали ті, що були ще в степу. І так само все дужче натискала артилерія. Тріщали тини, тріщали полоски і колеса, десь горіли хати. Все тиснулося у вузьке горло греблі, насипаної через урвище, з якого зривались вниз коні і гармати. Найсильніше гнали чвал по всіх інших, як по воді. Над усім стояла як дим осуга несамовитої лайки. Найсильнішими були і тому перли попереду всіх, звичайно, люди в шинелях, із погонами, з паличчям рушниць, з гранатами тощо. Вони з більшого мчали на хурах, гнали як орда, прокладаючи дорогу кінськими грудьми і голоблями через юрбище, летіли через це кипляче пекло, панічно вириваючись геть. І ось тут раптом, як дивне видиво, з'явилась і звернула на себе увагу якась дівчина. Вона вирнула посеред самісінького пекла, біла-біла, в халаті сестри жалібниці поверх військової блузки і спідниці. Вона вибігла десь із двору насупроти Максима і, піднявши руки, закривавлені по лікті руки санітарки, перегородила шлях орді. Молоденька, сімнадцятилітня дівчина із русявим непокритим волоссям, що розвивалося на вітрі, вона була мовби той Янгол мармуровий із цвинтаря, що раптом ожив і вибіг на середину вулиці. Вона підняла руки, мов крила, і перегородила ними шлях людському потокові, а своїм дзвінким, як кришталь юним голосом, перетяла раптом хаос. «Заберіть ранених!» — вона прокричала це мовою цієї землі, мовою Максима і багатьох із цього потоку. Вона благала, гукала, звертаючись до людського серця кожного, та марно лавина перла, загрожуючи її роздушити. «Заберіть ранених!»